Bankako goikoitzia agentegia ere saristatua izand da gurekin mitu goikoitzia egunontzuri bai egunon non desuak no, seren egiteko gandum du zure laguntza buguk ba, banka korrentean bi proiektu berri lenbizikoa da URAREN indarra baiatu hori AMA BI teko turbinate sarriz eta elektrizitate hori baiatu agentegian ta beste proiektua da aquaponia denak ez dute zautzen, mainan hori e, elkartzen dugu bi gauza lehenik hamoa gainan askuntza eta hori ondutik, eta landarien landarek landatu urari esker eta ba, ez da teknika behia zenta dila saien urte lehen ego ameriketan baliatzen zuten hori aztekak tramaiak deranik baina e, bain dugu gauzak beti zentsu beran ikusten, teknika horik huaiko tresnaekin baliatuz, berdin ateatzen dira gauza ederak. Hordion, gug nahi dugu muntatu, delako proje pilot bat rentean, hori dion, berokia hundi bat, eta amorainak aska, amorein, aska batean gainek aldean. eta bazkatzen duzulaik harinak, ur hori karratiaik karratuk ditenda, eta Hori batuzu nitrat, nitrit, azot, fosfat, eta hori esker, landareak, e, landat, landatzen antuzu. Uru-rebro da, amoa geinen, baliatzea. Hori da, hori dasu zen, eta eta elten antuzu eltzekariak, e, frutuak, e, aromatiko landareak, eta gisa horretan ere, beste gauzat, hura berriz garbitzen duzu, eta ur garbi hori berriz botatzen duzu aginari. Ordeon, delako zerklo, vertu horitaik dugu eta egiten aldugu amorainak ogoi oitamar aldiz gutiago hurrekin Ordeon hori... Ordeon hori... Asiak ziste horren egiten edo Hau laguntza okanen duzu, esperimentazio horren egiteko edo esperimentazio baino gehiago da, Janik? Ba, Gaino dugu, Janik, modelo txibi batean baina nahi, nahi ginen beste moldean txarri hori E, proje pilot delako hori, baina nortako, behar da gauza guntza montatu, e, sospuzka tere beharko da, demorare pastu, zena gu genei dugu, teknau, teknika hori untza ikasi eta ikusi gero, eta ze maiten aldun, zenta jantabilitateare behar da ikusi eta hori behar guri hori montatu, gauza gauza hori. Eskualne berekoak ziste, uh, misel, eh, Juspein Hori da, behar da, esperientzia bat duzu ebiek. Ah. E, Interesanta zuen lanian zen, beti lana aldatzen da, latuz juetan da, eta ginerat uh, berrikuntza ekarzia piskabat uh, gauzak xan, xanoagoen egiteko, hori piskat emeia emeite nola beti egin zinaz egiteko. Hori, geada guk uh, ingurumenak respetatu eta gauzak kalitateare beti hobetu. Hori da gure uh, guziko go, go, lana eta hemen pentsatzen, hemen badira badela momiendu momien azkar bat, azpalditik, egin, eh, eh. eta esenbul bat da beste inguru nako. Gauza haniz egiten da eskoalerrian eta moldetipi batutan tutan eta orion, uh, gauzak uh, hola montatu, uh, gauza berriak beti uh, baiatu, kalitateare eta ingurumena.